Hej och välkommen till Nu pratar vi film med Louis och Peter yes. Och idag så har vi med oss vår tredje medlem som heter Helene Hej Helene hey. välkommen. Hej och Välkommen Välkommen till våran podcast Tack Så jag bara oddcast? Nej, till våran podcast ja. Ibland så tappar jag ord, mm -hmm. eller bokstäver uh, Kul att ha det här, för nu är vi, ja, hela gänget Och uh, temat för idag är svenska filmer Mm. Som, vi, som vi älskar så mycket allihopa Det är därför Helen sitter med <laughs> Ja, för hon tycker om sina svenska filmer mm. Så ja. Men innan vi börjar så lyssna, vill ju självklart veta vem Helen är Så vi ställer våra vanliga frågor som vi har till Helen. Ja, det kan man de läsa på sidan också och, Ja, i och för sig det finns <laughs> lite information där också Men som hon är med nu så får vi vi får ställa sex personliga frågor Ja då börjar vi med fråga nummer ett. Vad har du för intressen? Självklart film och sen gillar jag att äta god mat. Oh. Och få ut i naturen kanske också. Ja, film, mat och natur är perfekt. Har du någon favoritkonsol? Sega måste jag säga. Oh, det svaret har vi inte fått innan Peter. Uh, nej... Uh, <laughs> det... Är... Ja, coolt. Har du någon, något favoritspel eller spelserie? Nej faktiskt inte just nu Men ja, i och för sig jag spelar harpan i mobilen <laughs> ja. Av vad jag kan kalla det för Ja men det är ju spel mm. Ja det är, det är ganska beroende Om man väl börjar Ett analogspel också Ja men precis Det är old school shit och det, Ja perfekt Då ska vi se favorita superhjälte Och då måste jag säga fantomen Oh vilket intressant val men kattvommen var ju lite också. Det är därför du fick vara kattvommen på vår äh, fina loggar vi har. Precis. Jo, fast... Det, fan, jo, kattvommen är ju mycket sexigare såklart. Men fantomen är ju cool också. Det har man ju också så här sett i, i butikerna med tidningar och grejer. Alla har läst fantomen. Fast jag har inte läst fantomen. Ja, ja, han har så, sexiga jag läste kassonger. Han är, han är lila. Han, är, han kan inte kamuflera sig så bra. Han är... Om inte han går på typ ett Disco där det är mm. lila tema ah, Skitsamma, coolt fantomen eh, Lite annorlunda eh, Fråga nummer fem Star Wars eller Star Trek Star Wars Men vad fan Kraften är Två fortfarande en. stark Ni, nu, <laughs> Jag säger det varje <laughs> gång men så är det <laughs> Ja men nu Nu känner jag mig outnumbered mm. Då kommer fråga nummer sex Android eller iOS Android måste jag svara in your face Peter <laughs> Kraften kommer tillbaka fast i mobilvärlden Ja Det var våra frågor Och då går vi över till Dagens tema Nej det gör vi inte alls det Nej vad ska vi göra Jag ska, ah, du ska. Ja. Eh, Filmpodden du som vi köter dem typ hela tiden Men det är ju våra kompisar Mm. De har ju försvenskade repliker Ja, det har de, ja. Mm. Eh, och då tänkte jag ta för svenska de, eh, namn på filmer och serier. Okej, okay, så ska vi visa då. Ja, från en eh, sida som heter Gasen i botten, Tony Montana. Mm. mm. Eh, vi kör först där då. Eh, eh, zombie och Julia. Zombie och Julia? Så har du Zombie och Julia. Zombie och... Som bio? Är det Romeo och Julia eller? Nej. Ja, men Zombieo och Julia. Jag tänker också Romeo och Julia. Uh, ja, äh, jag tänker också på Romeo. Fel. Ja, det är ju vad heter det? Warm Buddies. Ja, det var den jag tänkte på också i och för sig, men jag kom mm. inte på vad den hette. Ja ja, då då är jag med. Ja, det här det här kan du ju. Ja, Holiday Gong i Hongkong. Håll igång Hong. Håll igång Gång. i Hongkong. Äh. Uh, nej, jag tänker bara på Little Trouble in Big China. Exactly. <laughs> oh, det är en svensk artikel. Hur right. ja. är det så? Big trouble in Little China. Håll igång i Hongkong. det är inga. Det är <laughs> riktigt titlar. <laughs> nej, nej, nej, nej. De, de, de, bara, de bara köper Ja, ah, vi ska Okej, okay, då når jag mig Jag tror det var de officiella dåliga uppsättningarna Det är som min egna där, det, eh, Ja, på Pirates i the Caribbean. Det är ju Piracy, eh, Pirater i the <laughs> ja, i och för sig Ja, men då, då är vi på ungefär Nej, det kan du också Ja, ja. ser det. Benbrott Bones yeah. Bra, Elin Bra, uh -huh. Bra. den har jag sett mm. ja, Vilken tavla, Herr Hitler Vilken tavla är Hitler Vilken tavla, Herr Hitler Jaha, Herr Hitler uh, Ingen aning Vänta, jag måste fundera lite, vänta jag har ingen aning vilken tal... måste inte det inte med Monty Python eller någonting kanske nej vad var svart där var vänta vänta åh jag har några men jag vet inte om jag tänker på det men bara vad du vad du tror det är tysk. en tysk nej kap en tysk eh, en tysk serie film en tysk film Schindlers nej Schindlers list nej nej nej det är inte det är sig i Tyskland eh, mm. Nej, jag kan bara. Nej, jag kan inte heller nu. Jag kan inga tyska filmer, exakt just nu. Nej. Der är andra gången. Ja, inte jag sett. Nej. Det är inte konstigt. Mm. Nej, men det här kan du i alla fall då. Mm. Den stora spökjakten. Ghostbusters! Ja. Det mm. ja. var Goonies först nu. Det var ja, men det är, det är inga kulistiskt. Ah, jo, oh, lite sa spök. Nej. Ja, det var sant. Ja. Stjärnor utan gänner. Det är, det är Jens Allen Pop Strikes Back okay, det är Louise Helene som sitter där Nej. ser ju <laughs> <laughs> mm. det var rätt Det är Jens Allen ja. Pop Nej, men, Det är en äh, dålig översättning ja. mm. Nej, vi tar sista enda då <laughs> Ja Damernas svärd Damernas svärd Svärd S Svärd som är tjung eh, Jag tänker bara på killbild just ja, nu Ja, korrekt Ja, det är det Louis. Men vad fan? Ja. ja. men då tar vi sista bara för skull och sen så skit vi ja. det här. Tog Max. Med Max. Ja. Gana gatan. Ja, mm. Gal Gunnar tänkte jag säga först, ja. men ni är fel. <laughs> Eller det är fint väder, vi har tog <laughs> Ja. Är du klar? Ja, vill du att jag ska vara klar så är jag klar. Nej, du sa det var sista. Nej, men jag kan säga sista hela tiden, men bara för, att vi, äh, är vi, så... bara för att vi är vi så tar vi alltid en extra. <laughs> Ta en till Människojägaren från mars. Rodjuret mm. yes! fick till. Ja. ja. men han äh, kan, han kanske inte är från mars, men han får inte rymma, han Ja, men precis att det är från en annan, uh, ja. mm. In i dimman. Vad sa In, du? In i dimman. Inte fåg, In Inte fåg, Nej. Inte inte Jag kanske. Men du är nära. Vem var nära? Vem var nära? När ja, du. Vem är du? Vi <laughs> <laughs> ja, är två. <laughs> <det var färgen, laughs> jag men Ditt finger är så stort. Du är i skärmen så ska vi det jag fog där. Ja, var det, folk? det uh, missade ja. kanske Ja, oh. Ja, precis. Mm. Sätt igång då, ja. kommer jag fortsätta hela kvällen här Ja, då eh, bryter jag Peter här och då eh, går vi in på temat här eh, Vad vi tycker om svenska filmer, då har jag lite olika punkter här Så eh, vi börjar på direkt och alla får prata hur de vill, det är ingen specifik ordning här Vilka filmer är bra som vi känner till? Peter, har du någon, eller Helen? Mm, jag ska tänka en bra Ja men alltså skicka. Filmer jag tycker om de också Det är ju Yroll och Sunne Sommar och... Sommar håller jag med För det är ju, ju Sunne Sommar Ja -roll är en mm. väldigt genomtänkt det en film en klassiker <laughs> Jo fast jag kommer inte ihåg den Jag tror inte jag har sett hela Så jag kan inte faktiskt uttala mig om den det? Så men bra Som vi känner till det Det är ju såklart Alla gamla kultfilmer Oftast är det kultfilmer tycker jag Ja oh, som svenskarna Svenska filmer nu. Metro. Sånt är du Hans Stig Helmer. Precis, Sällskapsresan finns det ju nåt stycken det, det är ju lite kult. sen så är även Jönssonligan. Ja, just det. Också så här gamla kult och Göta kanal, men det är kanske ingen ser. Göta salärskön. kanal också. Precis, jag har inte sett dem så men uh, jag ja, har de hört. är gamla i så fall. Ja, jag hörde uh, uh, ett prata pratade om Götakanal kanal 3 att det var den sämsta dygnan de typ sett och det kan jag säkert hålla med om för jag har inte Nej, sett, jag har sett den, den men Jag håller jag med om så. Ja. Den är alltså filmer som är bra, frågan är. Alltså, vi... alltså vilka som är bra... Vi har ju... Detta var bara några svenska filmer till exempel som man tycker är okej. Okay. Det finns ju... Just... Jägarna också Jägarna till exempel, det är en bra film. Jo, men alltså vi känner igen... Vi kan rabba ja. hur många filmer som helst som vi känner till. Jo, i, i, det har du för sig rätt i. Det, det kanske är dåligt skriven punkt utav mig. men det är men, jävlar, men, dåligt skriven punkt där. Ja, men då har jag så här, vi går över till nästa punkt, men, till men, alltså, Louis, vilka filmer är det... Ja. Den var ju bra för att vara på svenska. Nej, nu Va? fattar ingenting. Nej, nu hänger jag inte Nej. med. Nu nu är jag på Chile också, så det var tråkigt. Ja, precis. Jag kan inte språket väldigt bra. Eh, ska vi se. Då tar vi nästa punkt då. Vilka, är, vilka svenska filmer är dåliga? Ja, och de blir och... rablade eller? Ja. Där har, där har jag massor. Dåliga. Alltså. Generellt, vad, vad tycker ni om svenska filmer? Nej, men alltså, jag kan sätta mig och kolla på en svensk film... Ibland vill jag inte orka tänka något om vad säger så. Bara sitta och kolla. <laughs> Sådär bakgrundsljud? Ja. Nej, men det är trevligt att sitta och kolla på en svensk film med sambon ibland. Så... Mm. Vad tycker du om svenska filmer, Helene? Alltså, jo, jag tycker inte i i negativt om. Det är väl mer, fast egentligen mer kriminaler. Jo men, alltså, jo, men de är ju helt okej. Men vad så... kriminaler tänker du på... Jag har inte kollat på Bäck eller något sånt. Och jag... Ay, men jag gillar Bäck. Men Bäck tycker jag. Men, Sverige, vi kan nästan bara göra lite så här. Dålig slapstick-humor och uh, kriminaler. Ja. Ah. Ja. Ah. Ah. Har du sett Bäck? Jag har sett Bäck. Eh, jag tycker, tycker om, om Bäck, utom de uh, senaste som kom nu. Det kan jag hålla med om. För eh, Jag kan säga så här: Jag har inte sett Bäck alls, för jag tycker att det verkar jättedåligt jag har inte gett en riktig äldre heller så, men, men jag såg eh, De två nya som har kommit När jag var på jobbet för Vi tittar väldigt mycket film, jag och min vårdtagare Och jag tyckte det var så jävla dåligt Ja, de är dåliga också de... Ja, alltså jag Jag tänkte, fan det är ju 2015 och borde vi göra någonting bra Nej, men fan, alltså, jag tycker att svenska filmer i Generellt är ganska dåliga Inte på grund av Att det är låg budget och grejer, så det är med skolespilleriet. Mm. Till exempel, jag tittar väldigt mycket på varandra nu, med min vårdtagare. Vi har det också som så här bara för att ha någonting att fördriva tiden med. Och ofta så är det så jävla dåligt tycker jag. Så skolespilleriet är oftast väldigt dåligt. De läser, de, det låter som att de läser ett manus, de skådespelar inte, de bara läser någonting. Och sen så har jag svårt att ta att allt sånt där hemskt brott händer i lilla Ysta. Nej fan, nej nej, det är en håla nej, nej. som är du, mindre du, än barber. det är ju på fel film. Det är Valander <laughs> du pratar om. Ja, jag pratar om ja. Valander. Jag, jag, jag sa ju Valander. Jag tror vi snackar om, om, om Beck. Varandra. Nej men jag, nej, nu pratar jag Valander så jag och med vårdag kolla på Valander. Ja, då börjar jag Om jag snackar ja, om Valander ja, att ja. det är jättedåligt att det händer så mycket skit i sån liten håla och så film efter film, efter. alltså det är så jävla dåligt tycker jag skådespelandet också och Ibland så är man för jättelåligt. Alltså, men, men bara för att man har eh, liten budget, och grejer det, bety det betyder inte att det behöver vara dåligt. Nej. Till exempel, det finns ju vissa filmer som har väldigt liten budget, men de, de spelar ju väldigt bra. Men jag, alltså, någon svensk film kan inte komma på så. Men det var ju någon på Google Plus som sa att, eh, eh, eller var det på Twitter att, eh, Varför är svenska dåliga, eh, filmer dåliga? Då sa han, Ja, ah, men det kan ju också vara med budget att göra. Men då tänkte jag bara för att man har liten budget, det betyder inte att man, som en av de största svenska skådespelarna, Ska agera dåligt Nej, det, det fick ju vi lite svar på Som sagt, när du var Hälsade på mig, när vi var på, på folkan. Ja På, på bilen där Och Då var du ju en filmskapare där. Han visade ju sina mm. kortfilmer Han Precis. hade ingen budget alls Nej Eller, ja. Det var ju kortfilmer här Men två filmer, första filmen var ju bara En vanlig handkamera och två skådespelare ingenting mer ja, men, Han hade visst, inga pengar det är och det är Med ljud och sånt Men Alltså hade han haft Budget där att kunna få bort ljudet Och jo. gjort det snyggt Då hade han varit riktigt bra Jo men precis Men Min poäng var att alltså, bara för att man har lite liten budget Betyder inte att skådespelarna ska göra ett halvdant jobb Är man skådespelare om man har utbildat sig till Och vill göra ett bra jobb Då får man ändå se till att försöka göra det bra Som till exempel Eva Lander Uh, vad heter han? Ola Rapace Han är mm. så jävla dålig på att agera Och jag tycker, det jag tycker han jag att tycker det tycker ser... är svärt om Bra. Jag tror att du tycker att han är bra Jag tror du tycker att han är något annat Han Du gärna är snygg Både och Jag har ju försökt Jag kan inte ta honom seriöst Alltså jag mm. förstår inte hur han kan få betalt För det han gör i Wallander Den här gången jag har sett honom bra Det är i James Bond Skyfall Mm då har han en, ändå en ganska stor roll fast han säger inte en enda replik nej, det är därför han är bra. och det är bra precis och det är, precis han borde man borde göra lander som stumfilm då hade det varit bra nej, men jag ska men, jag, jag ska förklara eller förklara försvara Ola lite alltså, mm. Mm. men i filmen tillsammans Tack. är han mm. jättebra ja, ja, ja nu ser du av bara när han visar sin dilda pillersnopp Nej, nej, nej, nej. Jag tänkte inte på den faktiskt. Nu, nu tänker jag bara den. Ja, nu tänker, emot, nu bara Aa, nu jag, tänker i, jag. Fast nu ser jag en liten bara. Nu är jag bara emot där. Det är också min poäng där. Exempel Han kan säkert agera. Jag har inte sett honom i någon film där han spelar bra. Serien Tusen Bröder. Ja, ja. Oh, den... Jo, det, är, det jag tycker jag faktiskt jag. han är väldigt bra. Och då är det, första det var så jag, jag upptäckte det. Att jag tyckte att han... Ja, ja. ja. ja men det, det är säkert så som du säger. Han spelar säkert bra. Uh, men exempel, vi har ju ganska stora skådespelare, Mikael Perspann som är med i allting, typ. Och jag förstår inte varför, jag tycker han är jättedålig. Jag har sett dem spela bra i en enda film. Och det är då han spelar en MC-knutte. En sån här barnfilm, barn, en familj, en film med en familj som har barn och grejer. De har småbarnsföräldrar om mm. inte de, de ska göra och han är typ någon farbro. Det är enda gången jag sett Perspann spela naturligt. Då tänkte jag, åh oh, han kan ju agera om han verkligen äh, lägger ner sin själ i det. Med alla andra filmer som är Beck och Grejer och, och Hamilton och nya, så jävla dålig skådespeleri. Dålig film också, men det är värdelöst. Jag vet inte hur fan kan han vara i någon största och ändå agera så dåligt. Förutom i den, den filmen som jag inte kommer ihåg vad den heter. Men det är det. Bara för att man har mycket pengar eller lite pengar, då ska man ändå som skådespelare göra sitt allra bästa för att att göra det bra tycker jag. Eh, kolla på filmen eh, eh, som Dag och Natt. Eller Dag och Natt, eller heter. Är det, det heter? den här han har peruk på sig, lång, långt hår? Nej. <laughs> Inte typ Solstorm <laughs> eller fan, heter. Nej, nej men mm. han mår dåligt. Ja. Det skulle jag vilja se. <clears throat> För det finns ju en film som alltså, han heter. Då, det, det, det är hela ja. filmhallen och så ska han säga mm. mm. hejdå du Ja, mm. men till exempel jag säger inte att alla, alla svenska skådespelare är dåliga. Jag, jag bara är som när man kan språket tycker jag då hör man när det låter falskt och inte så alltså, när det låter uppläst eller inlärt eller så. Till exempel, tittar vi på en dansfilm till exempel. Och de som klarar av språket Och jag klarar det, då låter det menat naturligt för vi förstår inte när det låter dåligt i parentes mm. eller engelska filmer också. Eh, ibland kan det men just svensk film har jag svårt för speciellt när de när skådespelarna gör ett dåligt jobb att Agera istället för att läsa upp manus Så Därför tycker jag att de flesta svenska filmerna Inte funkar Men mm. såklart, det finns ju en del undantag såklart mm. Det gör du. Alltså, det ju Det finns en del guldkorn i allt Skit Håller ni med? Ja <laughs> <laughs> Då ska vi se Vi kan ta nästa punkt där. Vilka filmer har vi växt upp med Inom svensk filmer <laughs> Det är ju typ egentligen alla Filmer, för vi har ju växt upp. <laughs> jo i och för sig men som man, som man tittade under sin uppväxtålder som man kommer ihåg alltså, jag har inte till exempel sett Beck eller så men jag har ju Nej. sett till exempel eh, Sökarna har jag sett. Precis vad jag tänkte också. På. Ja men jag precis. Det är också en sån här han... svenska eh... sökan och sen... Ja men det är lite när vi ska börja då. Alltså först så börjar vi ju med Astrid Lindgren filmerna. Självklart Nej. Astrid Lindgren hon där har vi fantastiska bra svenska filmer. Tycker jag Ja då har vi en del Jag visar mina barn bara Sådana filmer i princip Alltså inte bara men Okej okay, förutom det regnar köttbullar Som går på repeat runt Men Men vill jag visa någonting svenskt Alltså så Då är det Pippe Långstrump Emil Önderberg så alltså, det mesta med Askel Lindgren För det Det är bra Tycker jag mm. Sen så har vi också En del svenska filmer Du har skrivit eh, 9mm Ja Ja, den Nej, men det är 9 mer, är 13 november, Sökarna, Vinterviken, Bäck, eller Bert och, och... Ja, just det, Bert, Bert, ja. ja. Jag tycker om, ja, vi är fortfarande vi säger Sunes Sommar, tycker jag om. Jag har tänkt också på Sunes jul men det var ju en serie. Men det är också en väldigt alltså, bra serie, alltså en rolig serie. Julkalender, rättare sagt. Ja, men precis, det är min favorit. julkalender. Jag tittar på den på julafton, fortfarande. Efter den julkalendern så... Det fanns inga fler julkalender för mig, tyckte jag. Mm. Men du har väl den andra metern? Vilket var det som du tyckte om, Helena? Det var trolltider, vad är det, det? Jag har trolltider, ja. Ja, den har väl. Det du... tycker jag var en av de mesta julkalendrarna, men ja. det är klart. Det... Den, den har ju du sett på. Mm. Jag har försökt titta på det, det är Det är väl lite smått, så här underhållande, men jag tycker inte håller samma klass som äh, Sunes djur. Ska vi tycker... prata om julkalendrar nu? Nej men vi pratar ändå svenskt sånt som vi har växt upp med. Ja det är faktiskt. Just det julkalender också. är julkalender det är ett annat avsnitt. Ja men precis. Vi, då kör vi håller ibland så går vi ur temat men vi håller där i fall. här fall. Men, fall. Eh, sällskapsresan har vi pratat om ju också. Mm. Är, alla de gamla klassiska. Så då går vi till en punkt som jag eh, Ville ha med som heter svensk dubbning till barnfilmer. Jag personligen tycker inte om när svenskar eh, dubbar barnfilmer. För att eh, originalfilmerna har ju väldigt bra röstskådespelare från, eh, ja, från Hollywood. Vissa är jobbar med just röstskådespeleri, och ibland så har de kända röster och sånt, typ John Travolta, Jim Carrey, alltså allt mm. möjligt. Ja, men de är skådespelare, och vi har ju folk som jobbar med röster också, så det argumentet köper jag inte. Jo, men grejen är att i USA så har de så många fler. I Sverige har vi bara ett handfull röster som oftast gör samma röster i alla filmer. Och det är alltid samma, inte alltid samma, men ibland så låter det inte bra, det, det låter så Tillgjort också, och så ska det alltid vara en göteborg med i, i mm. det här exempel i Monster Sing till exempel. Jag tycker de förstör hela filmen. Jo, men när de pratar svenska du, ähm... Ja, jag förstår. Men jag förstår. Men det är till barn, jag förstår. Ja, men nu är det så här att jag kan. Jag håller på faktiskt att fixa en gäst till den här podden. Ja. Ehm, för jag tänkte att vi ska faktiskt ta det ämnet någon gång. Ehm, dubbning. Och... Ja. Den personen har också förklarat Just Den grejen ganska bra innan Okej okay. Men det tänkte jag Han får Han får förklara det för dig någon gång Okej okay. Ska vi <laughs> sätta den här punkten På paus då eller? Det tycker jag faktiskt med Att vi ska göra Ja, då sätter vi paus på den Så får vi se när det blir dock Ja men precis men, nej, men det kan vara bra att ta upp det faktiskt För jag har en jag har ett och annat att säga om just den punkten Då kommer vi till nästa grej här Som eh, Ni får fundera på För jag har ju mitt svar Alltså. Vi snackar om att det finns en del svenska Filmer som är bra Som eh, Ja, som är Helt enkelt fantastiska De är inte många, men då kommer vi till Punkten här, vilken är den bästa Svenska filmen Peter? Har du någon bästa svenska film? Nej Se, så bra är svensk film ja, men. Det finns väldigt mycket alltså. ja, Du har haft tid att på också Men du har ingen som du kan komma på Säg någon genre till exempel Nej, alltså, du, får all... vilken, du får välja vilken genre du vill Det är det som är poängen med den här frågan Vilken är den bästa svenska filmen som du vet det, Eller din bästa svenska ja. film Helene Ah, jag, kan, jag sitter och tänker nu, åh oh, nu kan jag inte, jag tänker bara på se, svenska serier, <laughs> det är det första som mm, Nej men vi har sen också, serier har vi sen också tror jag Ja ah, men film, det är det jag tycker de är bäst på, svenska serier men, men, men alltså, jag, jag gillar falkfilmerna till exempel ja, ja, jag är också Men är som... mm. det är en filmserie som Det finns ju film som Jo men, men, men det var ingen filmserie film. från början För jag liksom fick... som hund då? som hund? Mm. Ja, jag har inte sett den Inte? Nej men apropå Johan Falk, första filmen som kom no För det var inte en hel som man se. Det är ju no, nolltolerans Den är svinbra, det håller jag med om Det är den bästa av, av dem alla Men sen så blir det populär, kommer upp för det Sen kommer Livakterna, sen kommer kom den tredje vågen mm. Och sen efter det kom Johan Falk Och då gjöder de massa filmer av det, men visst jag håller med Det är, det är bra underhållande Svensk action Och snabba cash med... Ja men precis också, tycker du att snabba jag tycker dem. Ja, snabba precis. Men Johan Falk det är bra svensk produktion. Ja. Även om jag har lite svårt ibland att ta att det händer så mycket i Göteborg, men ändå men men det kanske är så. Men ändå, det är ja. det är ändå värt att kollar hellre på Johan Falk. I det hör du väl själv att det är sjukt. Johan ja, Falk, liksom jag, men, jo men precis. Joe Wave Shape, men alltså jag, jag kollar ju hellre på Johan Falk ja. än att jag kollar på Valander och Beck för Johan Falk ja. har jag följt. Så det håller jag med om de är bra. Ja, men det är inte min favorita svenska film, ja, men har du någon då, säg någon. Absolut jag har den perfekta perfekta Som jag tycker ja. jag. För enligt mig så är det den bästa svenska filmen Som någonsin gjort för någon om, man inte ska in, om inte man ska gå in <laughs> på Ingvar grejer, Men de har inte jag sett Så de räknas inte med nu I modern tid för mig är det låt den rätte komma in Den, den slår den slår allt mm. Det är perfekt Alltså det är en fantastiskt jävla bra svensk film den slog igenom internationellt för att den var så jäkla bra, unik, så att den fick även en amerikansk eh, version av den, som inte var lika bra. samma, samma stämning, men nej. Mm. Svenska originalet är bäst, och det är min bästa svenska film. Och har ni inte ni sett den så får ni fan gå och se den. Ja, jag kan ta kanske att jag ser den. <hör> har du sett den, Peter? Uh, ja, den Mm. Och sen har jag bara lyssnat på en annan podd tveksamt där. Deras. Mm. Ja, vad tyckte de? Eh, lyssna, får vi se. Jag, jag kommer okay. faktiskt ah, ja. inte ihåg med vad som det. Nej. Jag, nej, jag kommer inte ihåg. Ja, för det är nog så här: en svensk. Det är ju en svensk vampyrfilm. Mm. Även inom parentes, liten kärleksfilm. Är det också, beror på hur man ser det. Men den. den, den är den, produktionen är väldigt bra Alltså allting är bra med filmen, skådespelighet är bra Även om de, det är bara barn i filmen alltså två är två barn De spelar väldigt bra och det är de Martin Kretsar kring. Och det, det, den är välgjord Den är spännande, Så alltså, det, det är en vacker historia En originell vampyrhistoria Tycker jag Så det är, Sen har vi såklart Millennium-trilogin mm. Om ni har sett dem mm. eh, Vad, är, vad är de heter? Flickan som lekte med elden Eller vad den mm. heter? Mm med, med Lufthslottet, eller fan vad de heter allihopa Millennium Trilogin Ja, och det tyckte väl Gustav var här på filmpodden också va? Ja, precis så Vi har ju lite eh, frågan har vi gjort på sociala medier P eh. Precis, vi ställde ut frågan så här, eh, Vad tycker ni om svenska filmer? Vilka är bra, vilka är dåliga så? Och Gustav från filmpodden sa Första delen i Millennium Trilogin är grym Sen kom Daniel Alfredsson in och fuckade upp den, smilegubben Och ja och Per från filmpodden skrev också "Millennium-trilogin är grym Och de flesta miniserier brukar också hålla Måttet, vilket eh, Där vinner på Heliens mm. Med svenska kriminaler ja. Och eh, ja Sen så har vi Magnus Andersson På Twitter som heter eh, Snabel Magnus A77 Han har tre bra svenska filmer Från olika årtionden, det är Mannen på taket mm. oh. Sällskapsresan Och Turist och sen skrev han, tyvärr finns det väldigt få att nämna Och jag håller med Vi har eh, Snavela Raleschi på Twitter Finns bra svenska filmer Men de är väldigt få. Men det är Ruben Östlund, Ingmar Bergman Och Lukas Mordeson och Roy Andersson Som han tycker eh, Gör bra filmer då Och eh, jag håller med mm. Ja det... Precis vi, vi, vi går igenom alla våra äh, lyssnar-kommentarer och inte tittar-kommentarer som jag sa sist. Vi har Anna-Maria på Google Plus som annars heter Amy. Hon, ni, hon följer oss. Hon skrev så här: Jag är inte så glad i svensk film men jag vet inte riktigt varför. Dock finns det några favoriter ändå. Såsom Sällskapsresan. Alla utom det med Stig Helmers Story. Sune Sommar med Peter Haber. Adam och Eva. Det blir aldrig som man har tänkt sig. Fucking åmål. Svensk film var bättre förr antar jag. Men nu är det sällan jag ser på svensk film. Och ja, jag håller med. Då är vi där igen. Svenska filmer från förr. Det är de som vi tycker är bra kultfilmerna. Sen så har vi äh, äh, Oliv Thor på Google+. Maria Langs filmer tycker hon är bra. Sen så nämnde hon Ronja Rövardotter. Och där håller jag absolut med. Den bästa sommaren och Änglagård. Thomas Antmark Dagobert på Google Plus skrev Frostbiten, vilket är en svensk vampyrfilm som är sådär, så där, men det är ändå... Där, han är skit. Ja, jo, men alltså, trailern var bra, men filmen är... Alldeles talas den. Det, alltså, den. är ganska dålig egentligen, men de... Vi, kan, vi, vi kommer till den sen när vi kommer nästa punkt. Men han alltså, sa i alla fall Frostbiten. Han sa alltså, låt den rätte komma in, och det håller jag såklart med. Jönsoligan, och sen så gillar han inga fler. Sen har vi AK Westholm, hon skrev Sällskapsresan. Ja. Det är många som nämner dem. Många nämner Sällskapsresan. Och eh, ja, Svensk skuld, Stig Helmer. Jo. Nerden som vi alla kan känna gärna sig i. Ja, men som du sa, gammalt är bäst. Ja, på ett sätt. Men som, du tyckte ju om nya Jönslingarfilmer till exempel. Ja, jag tyckte faktiskt om den. Jag var som sagt skeptisk till den. Och jag men, tyckte eh, inte om Jag tyckte... Eh, nej, varför tyckte du inte om den för? Nej, det blev för... Nej, de började inte blanda in och eh, sagt att det ska vara Jönsson-liggen och skit. Det... Mm. Du menar, du hade hellre sett den som en fristående eh, hejsfilm, eller? Mm, faktiskt. Okej. Okay. Ja. Jo, det är, för i USA så marknadsförs den som mastermind och inte som Jönsson-liggen. Men eh, jag tyckte ändå att det var en väldigt bra nytolkning av eh, serien. Ja. Jag tyckte för... Eh, alltså lite för sen som, kom ett... De kunde... De kunde skippa att humor faktiskt Eller... Jo men det håller jag med Ibland funkar humor, ibland funkar inte Men jag, alltså, jag tycker om de, de skådespelare som de har tagit Det är nämnde jag mer i Jag tycker de är bland de bästa svenska skådespelare Som finns just nu Och min personliga favorit är såklart Han som spelar sickan, Simon J. Mm. Jag tycker han är jättebra för äh, även, Han var ju även med i torka aldrig utan handskar Som är Jonas Gardels. Äh, miniserie Om hans böcker och där har vi ändå en, alltså en skitbra svensk serie, miniserie. Nej, jag tycker inte någon så... gjorde något bra. Jag satt väl bara och var förbannad på, på hela koncentret. Men vad fan! <laughs> ja, ja. Nej, men det är det som är bra vi tycker olika. Men har men jag har inte... s... Nej, jag har inte sett det lockar inte mig. Först, Då ska jag, nej, jag försöka få dig att se den i alla fall. Nej, jag ser faktiskt eh, fram emot... Eh... Vet du uh, är årets julfilm? Eller den jag som har ingen julfilm, den har på juldagen, det är ju stort i Sverige. Star Wars? <laughs> <laughs> jag snackar om svensk film. Ja, och Star Wars hade väl premierat den <laughs> 16 eller. Ja, jo, men det är nästan jul. Nästa jul, ja. <laughs> Nej, den har premierat i år. Ja, jul är väl i år, eller? Jo, men jag tyckte du, du, du sa nästa jul. Jag sa, jag sa att det blir en tidig jul sa För 16. jag. 16 Ja. Äh, skit. Jul nu. Du... Skit samma. Kom till din poäng. Vilken <laughs> film är Julafton, svensk film? Ja det. är Nu tappar jag bort mig. Eh, vad heter den? Eh, en man som heter Oven. Skulle du... ah kommer den till filmen? En man som heter Oven bara tror jag. Ja. Jag har ju <laughs> lyssnat på boken. Man läser uh, jag tyckte den var. Jo, men jag är inte så bra man på att läsa. Böcker. Böcker. Nej, böcker. Jag, jag, jag, lyssnar jag lyssnar på den. Jag uh, tyckte den var. så den var helt... den var... Jag var med super på den jävla gubjärven. <laughs> han var så jävla dryg. Men i efterhand så förstår jag också varför han var det. Och uh, Det är ju snäll hate. man behöver tycka komma någon. Visst, det, det, kan, det kan säkert funka som film. Absolut. Hon vet du vad. Det är... Tjej äh, Salmon, hon vill ju byta namn på boken till man som heter Peter man som heter man som heter Aha. Peter jag för kan skriva att, manus till den om du vill för, <laughs> nej men för att tydligen så jag har jag har boken liggande <laughs> när jag har inte är kallt läsa <laughs> mm. eh, och hon säger i alla fall att det är väldigt likt mig i den ja ja jag kan inte Komma med någon exakt kommentar Om det just nu faktiskt För jag bor inte ihop med dig Jag träffade bara lite då och då Men jag känner ändå hur du fungerar Men nej det får hon Tycka själv nej, Jag är ju <laughs> Ingen kommentar Jag ska vara världens bästa politiker just nu Och säga ingen kommentar Nej Alla vi har våra små stunder Så nej, men får... Bara, bara kommer tillbaka till rätt, så är jag ju glad Fan, <laughs> precis men folk gör inte alltid rätt i det här problemet och då får jag bara säga vad jag <laughs> tycker det uh, är för ja i helvete ja. mm. Helena har du kommit på någon bra alltså din bästa svenska film? Nej alltså oh, nu står jag bara helt still. jag var inne på de här nya serier och... Jo men nu lägger vi in ja, en alltså, ny finns... punkt här vilken är den bästa svenska jo, jag... serier? En... Ja, serien? serien <laughs> vilken är den bästa svenska serien och jag har också min favorit där Bäck, men det är klart nu tänker jag, men jag försöker tänka bort ja, men Du som går fanns. in på filmer igen och tänker på serien Ja vet det gör jag ju. Så. Jo, men alltså, det är också en filmserie, men serier. Jag alltså... tänker på serien Bäck. Ja, serien, alltså, som TV-serie, eller hur? Nej, vad menar du? förlåt, förlåt. Det Vänta, är väl filmserien jag... Bäck. Ja, det är det. Ja. faktiskt. Vad ser serie? Ja. Har du någon favoritserie? Tre kronor. Nej. Ja. För helvete. Ja. Du har jävla svenska djungorna. vad ja, de hette. Skilda världar vä och... Vita lögner och... Nej, ingen, oh. ingen av dem Alla de där är, är Nej för då favorit. jag fan slut med allihopa Om du tycker att skilda världar är bra ja, jag, jag följde det Slaviskt när det gick ja, det, det är klart du gjorde Ja, ja det gjorde inte jag uh, Bästa svenska serie Ja jag har min favorit Men alltså förr i tiden mm. var ju annat så. Alltså. Vi gjorde inget annat. Tittade på. <laughs> Nej. Det var alltså röderiet. Jag kommer inte ihåg till exempel. Det mycket Men det gick väl på måndag kväll, klockan åtta. Då satt man hela familjen efter kvällsmaten. Och så kollade man på det. Och, så ja. och såg och så. Och sen kom internet. Och sen spittades familjen. För alla kollar på sina egna grejer. Ja. ja och sen fick alla en smartphone i <laughs> nävelsen. Precis. <laughs> ja men ni kom inte på någon. Är den bästa svenska serien, eller? <skratt> Nej, <Alldana skratt> <skratt> det var din punkt. Nej. <skratt> du tror fram den. Du drog fram den. Ja. <skratt> ja. men då säger jag vilken som är den absolut bästa svenska serien som gjorts, och det är Bron. Det är en dansk svensk produktion. Uskövel uh, både i Danmark och Sverige, men det är svenska som ligger bakom och gör den. Och där har vi en jävla bra skriven serie. Det är en kriminal så klart. Den är väldigt välskriven, bra skådespeleri, bra produktionsvärde, bra manus, bra handling. Den är spännande. Den är den, alltså den är riktigt smart mm. så för ni som inte som ni som lyssnar vill se en bra svensk serie, svensk-dansk, så ska ni se Bron. Ja. Okej. Okay. Ja. I know my shit. Ha. Mm. Precis. <clears throat> har du sett Bron? Ja, lite grann du är du somnar varje gång. Nej, jag, jag fastnat inte det. Ja. Då är den för smart för det. Nej. <laughs> Nej. Nej, jag tycker bron är skitbra. Jag jag fast, alltså, Nej, men jag, jag, jag ville, ville se kolla mer på för var den här Kim Bodja. Men... Kim Bodina, ja, precis. Ja, Bodina, Bodja säger. Jag. Men. Du kan vara Bodja. Ja. Han är också min favorit danska skådespelare Förlåt att jag är nu får du tillbaka ordet Nej, nu vill jag inte ha det med. Då tar jag tillbaka ja. det Kim Bodina är med Och sen har vi hon svenska tjejen som är med i Arnfilmerna Jag vet inte, kommer inte vad hon heter Men hon, eh, hon och På läppen precis Hon och eh, Kim Bodina är de som är huvudkaraktärerna i bron Då blir det en svensk-dansk eh, mm. samarbete Och hon, hennes karaktär Hon är ju eh, Bipolär, har jag för mig att hon är Tror jag Eh, så hon bara säger saker Rakt ut och grejer Jag, jag förmål att bli Eller så var något annat Men i alla fall eh, Så det blir väldigt int intressanta Och roliga situationer mm. också för Att hon går bara rakt på sak Och sånt och, och alltså, Det är väldigt. Jag ska bara lägga in lite och det är som, som det bästa sätt som jag tycker och, eh, Ja Och då är det lite som eh, nu säger vi bara Som Per tyckte Att de flesta Miniserierna Brukar vara bra Och det är ju då tusen Tusenbröder mm. och Torkar aldrig hårare i ja. till exempel som ja. favorit. De, de som är bäst som inte är så många avsnitt kanske bara. Ja, ja fyra eller fem. Jag, jag, jag kör en fuling här. Jag slänger in Sunes hjuler som bästa svenska serie också. Den är bra. Det är också en mm. serie. Tio minuter per avsnitt. <laughs> 24 avsnitt. Ja. Nej, men alltså, det, alltså Svenskarna är bättre på att göra serier. Ja. Uh, I alla fall när de kommer på egna versioner, så inte när de gör bara uh, remakes. Uh, ja, exempelvis exempel vad de svenska göra. Då stänger jag in Bert. Ja, men precis, Bert också. Det var ju. Ja, när... men det var ju, det var ju bra när vi var yngre. Jag och vad var det här för något? Det är amerikanskt. Nej, det är det. Eh... Nej. Peter, du kommer. Nej jag, tänk... Nej, jag tänkte på nollar och nördar, förlåt. Ja, jag tänkte på fint, äh, så... Ja, men du har inte jag sett. Men det, det är, svenskarna är bra på att göra kriminalserier Ja mm. Men när de gör alltså när det är originella egna de serier måste så de måste jag vad är det någon. här för något? Vitas Ja. Vad hade jag rätt? Jag vågar inte riktigt, ja vita stenar va? Ja Ha Jag ser som ett jävla frågetecken just nu för jag har ingen aning vad fan ni pratar om <laughs> I don't know what the fuck you're talking about Du var bara på ja. sidan va? Ja, uh, yeah. <laughs> si Så är det Chile Då du bara gå på kvartarna och gå tuff När vissa timmar <laughs> mm. Apropå eh, Bra svensk serie med bra skådespelare och grejer Vilka är de eh, Bästa svenska skådespelarna? Alltså vi har ju en del Ja det tycker vi jag Vi behöver inte del. säga vilka som är vår, våra bästa Men vilka som är de största som, som är bra kan vi säga. Jag tycker om Lena och Lin mm. Ja hon är bra. Mm. Nej, men de om. som har lyckats uh, utan någon, så Är ju. Ja, ah, det är de är som lyckas. De bra. Mm. Då har vi ju såklart ställan Skarsgård Tack mm. uh, Fast han nej, är inte ser någon skaskård. Jag tycker han är värdelös. Han har varit vill med i in Hobbit. In jag ville bara få in honom lite. Alltså, jag, jag, När han var med i Hobbit, jag tänkte nej, han kommer mm. att förstöra hela jävla serien. Men han gjorde det ändå bra för man såg inte att, det, mm. att han såg inte ut som bra. Jag han. tyckte inte han var så dålig. Där. Nej, han var, han var helt okej. Han var bättre än vad väntat mig. Men han har sin jävla sväng svängelska dialekt som man har när man pratar engelska. Ja, fine. Så det var fint. Det kan funka. Nej, alltså det var ju värdelöst i Hamilton. Ja, men i Hamilton alltså, man, i Dan Dan Dan Wars, så var det en damm och spål var Green till med, det var ju... Jo, <laughs> I, oh, det var så jävla dåligt. Hur <laughs> did you learn how to play poker? Mr. Green. Ja, ah, fuck och jävla. Det Och sen så gick så det på tv. Ja, ah, Hamilton, Mr. Green reklam. Ja, ah, var så jävla dåligt. Uh, I alla fall. Jag sa ju min favorit. Simon G. Berger. Tycker jag är jättebra. Sen, uh, vet han? Joel Kinnaman Ja. Han har slått stort i USA. Ja. Ja. Han, uh, han kanske inte var den bästa i Robocop så. Men, uh, men i serien The Killing som är en amerikansk version utav mm. den danska serien. Också väldigt bra. Han är en bra skådespelare. Mm. För, för Johan Falk de första Johan Falk filmerna. Han var bäst där. Jo. Och det märks ju han kommer det kommer gå bra för honom. Ja, ja nu tycker jag faktiskt Ja, som är bäst i Falkfilmer och Lönneberget. Jag gillar kommer inte vad han heter nu, bara han som jag har sett. Jo, ja, han är också alltså, han, han är, Jag tycker är han är han bra han är dåligt för Jakob bon. Englund Han var med i Bonn Han kommer vara med i Mission Impossible 5 också Som skurk. Mm. Uh, nej men jag håller med, han är bra uh. Uh, Men ibland så blir det så här, överdrivet bra dåligt Alltså han har ju sin karaktär Som han spelar och den funkar uh, Vad ska man säga I själva Johan Falk-universumet tycker jag med Hans attityd, sättet han pratar Ja, ja. Det är uh, det som gör det så underhållande Precis, Precis, jag håller med. Det är som ja, är tyst i den se senaste där eh, som har kommit en blods-nåting. Eh, ja, nya fallfilmer för det kommer ju nya stycken. Ja, Sex stycken nya. Mm. För nu är det han som är huvudinfiltratör. Ja, nej men då ja, tar vi ju en snubbe äh, där äh, och så, äh, så, så få lite information. Och så säger han sen där att ja, du får ju som du vill. Ja, Såklart att jag får. <laughs> Bara själva där grejen blir så naturlig. Ja, mm. oh. jo men han är den som spelar. Jag tycker han spelar bäst av alla som är där nu. Mm. För, för, för Jakob vet han Eklund, ja, han, Eklund. Han, han är ingen bra skådespelare tycker jag inte. Inte i Falk i alla fall. Inte han säger bra i annat. Ja men det är alltid för fan. Ja, fan, alltså, fan han säger. Eh, ah, det är många repliker ju så han, oh. de är, han, han läser ja. upp dem. Ja, säger inte han, att han läser upp alla repliker vad fan. Ja men vad fan, ungefär så. <laughs> du, du förstår också. Ja jag förstår precis vad de menar Nej, jag jag gillar den resten, ja. Sen, men nu är vi inne på dåliga skådespel men vi håller oss till dem som är bra. Vi pratade om, vi har Kinderman sa vi. Mm. Vem var det du är, tyckte Helene? Vad bra. Lennart Jäkel. Till mm. exempel. Ja, Gösta Ekman. Ja, ah, den var också en. Också, alltså nu snackar vi om de gamla, så alltså, även i Jönsamliga, och även de gamla filmerna var såhär polis. Då vill jag bara kolla var... lite där något jäkel. Vad är han bra i? Jägarna. Han är med jägarna. Jo, han han, är, han där. är väl inte bra där, eller? Nej, men det är bara. Oh, jag det tyckte han var bra, bra. där. Så, jo, jo, jo, jägarna jo, är, är en. Jo, det jag menar. Där är han bra, men. Är han är en bra skådespelare för en roll i en film. Jag har faktiskt inte sett honom så mycket annat så, förutom jägarna. För jag, jag är från den prestationen jag tolkar honom ifrån. Och där gjorde han ett bra jobb. Därför betyder det att han kan göra. Bra skolespredi Men det är fler filmer Nu kan jag inte direkt komma på ja. Men jag vet att jag oftast Nej jag har fastnat på honom Jag tycker att han ja. är Jag kommer inte jag på någon direkt att... Eller så <laughs> nu Nej, var det nej, nej, nej jag, först jag förstår Jag förstår Hylien så nu kommer du andra med på mig i den här podden Jaså Jo då <laughs> nej, hon nej men du har med mig Med det mesta ja. Tycker jag. Nej men ni, ni tycker både om Beck ja, och grejer och uh, och Sen så har vi klart Vi har glömt den största Av dem alla Som uh, Som lyckats internationellt Det är ju, det är ju våran Ryska Svenska. Ja. Vi har ju så två stycken i för sig. Vem tänker jag på? Kan det vara stormare? Ja, han, jag pekar på han där. Peter, stormare. Dolf. Så har vi Dolf Lundgren såklart också. Våran svenska ryss. Mm. Uh, sen har vi även vänta, Mikael uh, en, e Ek, Enqvist heter han. han som... Uh, Nej, jag kan inte cool. han, som, uh, han var med i Underbara älskare. Han är alltid med i alla filmer. Så här svenska filmer. Han, alla omslag han är ut med händerna. så blundar och tittar på. Allt ser så fint. Han är också med i en, en del eh, amerikanska filmer. Han var med i John Wick till exempel. Han var huvudbossen mm. eh, där. Micka, Micka, Micka. En Enkvist heter han. Ja, men det är lite. Ja, men han har lite r och så, r fin, fin, I, Ja, äh, men Han, han... Bra. Ja, han är då. Han, han, han, han, han, han har mycket där. <laughs> jo jo mm. För han var ju även skurken i Mission Impossible 4 Jo han har fått väldigt stora robber Precis han spelar ju en svensk mm. Skurken och Panathes också Så han, det var det men Han var även i den här skitfilmen uh, Abducted med bögvargen från Twilight mm. Mm. Som är din favoritfilm Som jag ja, tycker. Okay. <laughs> men då var han också där Och spelade uh, skurken Ryskisch mm. Varför blir alla svenska ryssar för? Ja det har jag <laughs> tänkt på Ja, och alla, heter, och alla kvinnliga svenska heter Hilda och Villa ja. och har tofsar och jodlar. Ni mm. för fan Schweiz där. Ska vara säger jag helt fördomsfullt. Men Penny Lagrust har vi också. August, hon Penny Lagrust, största hon har gjort det i Star Wars episode 1. Ja. Alltså internationellt, tror jag. Sen så har vi ju såklart Skars, Skarsgårdsfamiljen. Ja. Alexander, inte för att jag tycker han är så bra men Alexander Skarsgård har det gått bra för. Det två tag när han slog igenom i USA. Hans eh, lillebror vad han heter? Eh, Gustav? Nej, jag vet Nej. inte. Han är med i Vikings? Ja, men han lillebror ska eller den stora. Vill du sätta Peter Vikings. Men, ja. Bröder är de i alla fall. Sen har vi ju eh, lillebrorsan eh, Gustav. Ja, eller han större ska. Alexander är den storebror... typ minst. Nej. Inte nu, men... Eller jag jag har ingen jag har ingen aning. Det måste jag de är så jävla många. Ja, så har ju så fler många. Men nu. det är bilder också. Ja. ja, men sen när han som är med i Vikings, det är väl Gustav. Han var med i Onskan också. Som också för övrigt en hyfsad bra svensk film, Onskan. Mm -hmm. Onskan tycker jag Ja, den tycker jag Även om ibland skådespelarite kanske man vet. hör att det är lite läs som jag, det är som jag pratar om, svårt att ta ja. riktigt. Uh, jag tycker ju också att uh, Alexandre Karim som är med Johan Fallfilmerna mm. som är, spelar även vanheden i Gönsligan. Mm. Han är också en väldigt duktig skådespelare tycker jag. Mm. För alla hans repliker, det, det låter naturligt jo, det jämfört det. med många av de andra. Uh, vem är med snart igenom? Kvinnliga. Och um... ja, då sa vi Lena och Lino. Naomi tycker jag, Apache. Just, ja, Naomi Rapace. Hon, så. hon, hon går ju Nej, väldigt bra hon för. Hon, hon är kvinne... duktig, hon går ju bra för. Ja. Hon var ju med i Sherlock Holmes Exakt. Och även i eh, Prometheus mm. alltså, Hon har gjort ett gäng filmer till nu som inte jag har sett Men mm. hon är ju rätt bra Ja Så det finns ju en del bra alltså, Vilka alltså, vi vi jag kan dra in eh, Fares Faris Han är också är, duktig Jag precis att du säger säga ja. om jag skulle få ordet någon gång. Så är det Faris Faris. Men viftar så får ordet du... Ja Ja och Fares, Fares är helt okej Som jag tänkte säga Eller jag säger det rätt sagt Han är helt okej Han... Ja, ja. Nej men man lyckas i, i filmerna Som han har varit jag med, med. I. Men vad heter han? Espinosa är ju Nej, bror... Daniel Espinosa ja, Han, han gjorde ju snabba cash Ja men det är ju många filmer Som Espinosa har gjort som Fares är mig. Men det är också en bra svensk. skådespelare Även Broskan, som regissör, som gjorde Kops och jag galla till exempel. Josef det, det är ju bra. Josef Arps, så heter han. det är också en bra svensk film. Sen hade jag, vi har ju pratat ett tag här, men jag hade några extra punkter. Det var ju, vilka är de svenska skådespelarna, men de har vi redan dragit upp. Det är ju typ Ola paster tycker jag. Härsbran, jag Jakob The list goes on and on. Och sen också, varför är svenska filmer så dåliga? Det tycker jag också vi har kommit fram till ganska bra, tycker jag. Eller? Ja, det tycker jag. Det är också produktionsvärdet, skådespelarna. För mig är det skådespelarna som förstår det. Ja, men det är också någonting. det. Vi har ju sagt att ja, de är så dåliga. Och de filmerna är så dåliga. Men vi pratar om dem. Och sen också när vi säger att de är bra. som Vi har olika eh, filmer jo, och, och allting vad vi tycker. Och då är de skådespelarna ja. med. Eller så är de filmerna bra. Så... Finns ja, det... det dåligt och något bra då? Är det här typiskt svenskt mellamjölk? Ja, men det jag tycker dåligt. Det var ju bra jämfört. <laughs> svensk filmer som mellanmjölk ja. Ja Nej, men alltså det, är, det är som förstör ofta svenska filmer för mig det är skådespeleriet. Svensk film det... är... Ja, svensk ja. film är det, det blir ett bra, fint citat. Lagom är bäst. <laughs> uh, ja, ja. Nej, men alltså det är skådespelariet, ofta så är det produktionsvärdet Det behöver inte handla om budget, det handlar om att skådespelarna Gör ett dåligt jobb tycker jag Och sen ska det vara dålig regi Det är det Nej, de som förstör det för mig jobb, Och så säger du också, de är bra Nej men vissa skådespelare så, jag, jag tycker så här en, en skådespelare som är bra Ska göra ett bra jobb Oavsett film men sen är det inte alltid deras fel. Det kan vara de som skrivit manus, de som skrivit karaktärerna, regissörens regi och grejer. Att han nöjer sig med det dåliga. Men jag tycker ändå under de omständigheterna så ska skådespelaren göra sitt allra bästa för att göra så bra han bara kan. Och det tycker jag svensk, alltså oftast faller svensk film på. Att de agerar inte tillräckligt bra. För det låter som att de läser någonting. Inte att de agerar någonting. Det är det som är mitt största problem. Men ibland som sagt finns det undantag. Och ibland så lyckas svenskarna jävligt bra med filmer. Mm, jo. Men inte så ofta. Ja. Då har vi tagit det. Vi tänkte ha lite kommentarer om, om våra följare och sånt och lyssnare. Men det har vi redan tagit. Då kör vi upp till Flytchart. Mm. Och Helene, du är ju en del i våran lilla podd. Ja. Mm. Så nu blir det... det. Ja, nu blir du ingen som använder Veto här. För Veto kommer inte behövas. Okay. I. Uh, är det en film som ingen av oss inte har sett Då får det. vi klicka bort den Är den finns film du inte sett Så får du klicka, klicka bort av en ny bara ah. så. <clears throat> Ja då kör vi ja. Ordet oh, är ditt Peter Då har vi eh, American Pie Från 99 mm. Mot eh, Die Hard eh, 4 <laughs> oh. det, det är väl 4 New Or die Hard. Ja, live Friare och Die Hard. Vi är fyra jag. säger jag. Jag säger Die Hard. Och du ska vara en pie fucker. <laughs> <laughs> du, jag känner att du kommer ta American Pie. Jag känner också på mig den. Ja, bara för när jag sagt det så blir det ju ändå så Die Hard fast fast. Och då är jag snart ja, American Pie. Mm. Ja, precis. men Die Hard Ja, självklart. Men då har vi, fick vi nu... Twister från 1996 mot mm. uh, Da Vinci-koden från 2006 mm. Mm, Jag ser Da Vinci-koden Tycker du inte om Twister? Nej Va? Nej, den, den, den flög bort upp, den, den filmen tog mig med storm Nej, nej nej. <laughs> uh, nej. jag var ju lite besviken på Da Vinci-koden faktiskt uh, Så jag får säga Twister här Ja, och då blir ju da det Da vinci också... då Bra där, Peter får bilda vinskåren Nej, men då har vi Röjaralf Från 2000 Bracket. Röjaralf. Ja, den är bra Ja. Mot The Nightmare Before Christmas Från 1993 Åh, vad svårt Båda är bra på sitt sätt Ja, det är faktiskt det Båda är bra på sitt sätt Alltså, åh Det är två helt Ehm Ja, om jag fick, då, jag, nej jag får köra samma sak jag fick Christmas, välj... jag tror jag kör på Nej jag tar bort röja La Ralf. Du, lalf, lalf förlöpsel Lulla lalf Du kör på nightmare, nightmare. before christmas Ja, får det får vi den, nej det får bli en gammal Nej, ja, jag, jag, jag håller med helgen här Jag kör också nightmare before christmas Vad säger du Peter? Eh... Jag känner på att han är röja Alltså, alltså det är en bra film Röja Ralf också det Jag har bara sett den en gång det? Men... Ja, men det det blir, Before Christmas det är en klassiker Man har sett den flera gånger ja. ja Jag har bara sett Röja alf en gång bara Var det tv-spel Nej fan Nej jag, jag ändrar mig här faktiskt Jag säger Röja Ralf eh, Fan vad svårt att säga Röja Ralf det, lullar, lullar. Lullar, Jag säger Lulla Lalf Jag vet inte vad jag ska trycka Alltså Nej, det är skitsvårt. På jag, båda håll. Jag säger Lullalalf i alla fall. Eller Wrecked Ralph. Ja. Mm. Wrecking heter. Det. Wrecking Ralph. Nej, men om Hanging de här on. två så. Nej, det får bli rörelser för de här två. Lullalf vinner. Ja. Okej okay, då. Yes. Då tar vi nästa. Då <laughs> tar <Ja>, vi <ska laughs> 3 mot. De, eh, ja, 2003 eh, Mot The eh, Big Åh oh, The Big Lebowski. The Big Lebowski ja. såklart. Jättestor. 5:3. Have Oceans in that van vi... för 2000 ut mot Superbad. Komt vart superbad. Oh. Superbad. Åh. Och Ja, jag vet inte om jag har sett Superbad eller? Det är när äh, med Fast på svenska heter den Supersugen. Det är, det är samma gäng, det vet ja. om, samma slags films komedi. Äh, Nej, men men har du en sätt man? Jag kommer knappt i ja. super sugen. Men har du sett? Har du sett den eller inte? Nej jag har sett den Ja, mm. jag uh, håller med faktiskt där. Uh, bättre film, mm. så är Ocean's ja, Eleven det, en bättre film. Det är faktiskt film. en bra hajsfilm. Jag gillar första filmen, sen det är de ja. andra som jag säger är skit. Nej ja, jag håller med. Ocean's 11 är bättre än Super sugen. nu blir du jätte Nej, absolut inte. Ja, nästa. Jag måste bara. varför sitter du och viftar för helgen? Jaha, nej, jag tyckte jag hörde någon knacka på dörren. Ja. ja då försöker du knacka tillbaka i luften eller vad. Jag ska visa till Louise att du jag tycker att det knackar men jag kan inte säga det så att tänkta. Det är Helgens hemliga hobby, alltså vissa spelar där. hon tycker om att luftknacka på dörrar. Jag tänkte inte att du ser <laughs> ja, Vi ser inte Peter nu Ja, ta, <laughs> ja att nästa var vore, Då satt jag ju och pekade på skärmen <laughs> När jag skulle... Ja, just det, ja, att jag skulle se på din skärm ja. <laughs> Framtiden <laughs> ja. ja, precis ja. Nästa äh, Babe från 1995 Mot Bakgrisen va? Ja, ja baconfilmen jag jag får, Det är den med grisen Det är den med lilla grisen, ja Mm Baconet. ja. baconet mm. uh, i huvudet på Jan Malkovich i huvudet på Jan Malkovich tycker jag. i huvudet på Jan Malkovich mm. nu har han börjat skinga babe med take that. Mm. nej, men... <laughs> nej <laughs> baby är en bra film den är bra när man var liten liten ja, ja. Mm. hur många har vi tagit ungefär hur många vi har tagit jag bryr mig inte om hur många ska vi ta fler Nej, vi tar tre till. Till tre, tre till. Tre till då. Då har vi A Clockwork Orange från 1971. Mm. Mot Den här 3 från 1995. Äh, Clockwork. Clockwork. Ja. Vad säger du bättre? Jo men jag säger Alla Clockwork tre. också. Ja. Ska jag vara en rebellisk och säga Die Hard? Nej, jag säger mm. Clockwork Orange såklart. Mm. Fast Die Hard är... Trean är okej. Okay det är en bra också. film. Trean är bra, men... Äh, rent alltså, produktionsmässigt värde så slår den inte Clockwork. Star Wars episod 3. Revenge of the Sith. Mm. Mot The Last Samurai. Och för helvete jag tyckte, Är det med Tom Cruise? Nej. Ja Jag, jag kör Samurajen. Samurai. Samurajen ja, Vad säger du Peter? Nej, jag säger Star Wars ja, jag, jag säger också Star Wars Även om Båda två är riktigt dåliga Fast Star Wars är bättre Jag hade hellre sett Star oh, Wars God, än äh, en Tom Nej, Cruise Jag kör på Samurajen Ja Mm det var första av tre. Nej, det, det var väl andra. Jag har ingen aning, jag tappade räkningen inte. Ja. Jag tror det. <laughs> Louis, har koll på 1, 2, 3? Ja, tappade räkningen, vi är första eller andra. Nej, men då tar vi den här nu då istället. Då. Tar vi sista Nej, då? Näst ja. sista. Se, jag har inte ens koll på Nej. det. <laughs> Näst sista nu då. Då har vi dödligt vapen för att ta Mm, den är jag inte vet vem det är menad tror jag. Mot Rocky 4 för mm. Rocky 4 det är inte det är den Amas Nej, ja. nej jag säger dörligt dörligt vapen. Vapen. Ja, men, jag va, dödligt vapen. Det är också så far. Då flyger den i Rocky 4 här nu. Rocky 4 för mig. Ja, ska vara så. Eller det är med den slungdaren mm. Jag tror det var den andra efter med, med uh, mörka. Nej, det är det är nej men det är samma Men det finns nej, en men film. Men jag i Rocky Ja, nej, jag tror det var den kan sista Rocky... Rocky den han... jag kan rocka. Jo, men jag, jag tänkte bara på vad det var den sista han gjorde innan Rocky Balboa med för den var jättebra. Det var ju fem. Men det är den där med våran Dolph Lundgren a.k.a. The Russian Guy. Rocky 4, ja. Den sista bra. Ja, men det, det är du, min så, äh, Då ska jag säga Rocky 4. Ja, men. Ändrar jag nu? Jag ändrar mig, för jag trodde det var fel Rocky, nämligen. Absolut. Jag trodde det som Louis sa. Ja, ja. Se, jag var duktig när jag. Hon med mig. Sen gjorde jag inte Dini. Nu håller du med mig. Nej, hej, Ja! Yeah. en bra, en till. En till. Ja! Yeah. Ja. Det gör jag jätteglad. Nej, Peter är inte grinig tycker jag. Ah. Ja. När allting går som Peter vill, då är han glad. Oj. Sista händer då. Den blir, blir ja. faktiskt svår tycker jag. Okej. Okay. Intressant. Fast det blir bra ändå. Vill han ha en trumvirve? Nej. Vet. Så svår är den inte. Uh, X-Men The Last Stand från 2006. tre då? Ja. Mottet mm. här med mm. Naita Terminator, X-Men tror att jag säger faktiskt. Det är ju lite av mina. Ah! <laughs> Nej, Nej så alltså, det, det var och det men trean blev lite fel. För mycket. X-Men 3 tyckte inte jag var så bra. Det var, jag inte, det var handlar, jag inte Det är de har hittat botmedel. Och det blir, de presenterar väldigt många olika mutanter. Det blir för mycket. De är på allt i ja, Det där. Mot Terminator 1 Jaha, etta. Ja, etta? Nej, men då kör jag etta. Terminator spör jag skit i nu X-Men jag... Terminator Nej. 1 då Ja, den spör skit i nu X-Men 3 ja. Även äh, det blir Terminator Ja, så, det var det Det var det vi hade Då som vi har pratat på länge Så kör vi direkt våra kontaktugifter. Eh, Peter, kan man nå oss någonstans? Varför ska du fråga mig det för varje gång? Såklart för att du ställer över frågan Jo, men då ställde du ställer frågan till mig och sen så tar jag vidare. Det är inte lika bra att fråga av Jo, vi, vi, Ja, vi provar här, Peter. Helen, kan man nå oss någonstans? Ja, det kan vi. Vart på? Ja, Peter. <laughs> Peter. <laughs> Nej, jag, jag tar över då. Som vanligt så kan ni nå oss på vår sida. Nu pratar vi film.blogspot.se, eller våra mail. Nu pratar vi filmsnamnbelaggemail.com. Eller via Twitter där vi heter Snabbalad. Nu pratar vi film. Google Plus. Nu pratar vi film. Eller så googla. Nu pratar vi film så kommer vi komma högst upp. Ja. Eh, vad fan. Vi har ju lite grejer att lägga in här också. Vad skulle du lägga in? Eh, jag skulle säga att jag har gjort min läxa. Ja. Filmpodden går vi oss en läxa. Vi skulle se på en... No Country for Old Men. Nu ja. ser jag på dig att du nej. inte har gjort din läxa Nej det har jag inte gjort Hej, det har jag va? Det har jag inte gjort ja, nej, jag, har inte, jag har faktiskt inte hunnit Men jag ska se den Jag får lämna in min, min läxa lite sent Okej okay. Fast jag gav den en läxa De ska se på Magic Mike Och X, Magic Mike XXL Och det ska du också göra Ja, du, den här gången så har vi fått väldigt många äh, kommentarer. Och det är jättekul mm. att folk äh, blir mer aktiva Och, och äh, det vill vi se mer av Jag kommer ställa lite mer frågor inför nästa avsnitt och grej, Så hör av er via mail Eller via Google+, Twitter var ni ja, nu och oss lämna och lämna stjärnor och sånt På, på iTunes på iTunes. Och där har vi också fått Lite kommentarer och stjärnor Ja, vi har fått från här. Nej, jag ska läsa upp dem. De som lämnar sessioner på iTunes Läser vi upp i podden Mm. Flower Hell Podden är genomtänkt Men inte för strömlinjeformad Det är mig prat Om filmer och serier Som jag knappt hör namnet på Eller hon knappt hört namnet på jag Är det så dåligt? Ja. det? Nej Det är väl hon som inte tittar på så mycket kanske. Ja. <laughs> Nej men vi, vi drar upp Allt möjligt i det Vi, vi, har, vi har olika tema på våra avsnitt ja, och, och så har vi fått från det... eh, Tvåblås Uh, mm. Underbara pejka Skriver han Jo oh, men vi är, en, vi är ju en tösa också nu Så nu får vi se om vi får några fler kommentarer Ja mm. så går det När man ser på ja. att vara hemlig Precis yes. Nej, Men äh, det var väl äh, Det då Ja ja Med det så säger vi hej då. Tack och hej Yippie hej.